Не знаю, що трапилося. Що було в цих словах такого, що змусило моє тіло заціпеніти? Я лежав над вікном, не в змозі поворухнутися. Хотів утікати, але навіть пальцем поворухнути не міг. Руку підвести не міг, щоб спертися на неї. І я знав, що втікати немає сенсу. Павук накинув Великий магістр підвівся з крісла, яке двоє масонів одразу ж відсунули до дальньої стіни, витяг звідкись із-під столу невеликого, менше метра, дерев'яного різьбленого жезла і простягнув його товстунові. Передаю жезл влади великого магістра Великому інквізиторові Крону, як дійсний творець, передає могутність свою тим, хто йде за ним. Нехай здійсниться обряд, адже на цьому світі ніщо не може бути вищим за помсту зрадникам і умиротворення ворогів наших. Нехай негідне помре Нехай негідне стане жертвою зла, промовив великий інквізитор, приймаючи жезла до рук. Не повертаючись до присутніх спиною, Аватара позаткував і всівся у своє крісло, потонувши у тіні. Тепер його не було. Тепер вся влада була окрона. Він підняв жезла влади над головою, постояв так, потім провів ним згори донизу і знову підняв. Повернувся назад, повторив ті самі рухи, потім ще і ще, на всі чотири боки світу. Ім'ям жезла влади, дарованого нам першим каменярем, я прошу і наказую, «Силам інших світів, духам землі і води, вогню і повітря, підкорятися мені!» прокаркав великий інквізитор, і від цих його слів крижана лапа страху стисла моє серце. А може це темрява, яка раптово згустилася над будинком, над містом, над самою ніччю? темрява, у якій відчувався важкий, невблаганний рух, від якого хотілося вийти, мов скаженому звірові. Обличчя чаклуна хитнулося і попливло у бік. Це було вже і не людське обличчя. Я побачив моторошну маску, з-під якої ширилося безкінечне, божевільне зло. А потім це божевілля підхопило мене і розгонисто загойдало на брудно-жовтих нудотних хвилях. І вдіяти я вже нічого не міг. Я хотів відповсти від вікна та не міг опанувати паралізованим невидимою силою тілом. Я хотів закричати, але не міг згадати, як це робиться. Я просто Дивився на крона, вдивлявся в нього, але людини не бачив. На його місці стояло щось.